Jabur tiga dari ayat satu sampai lapan. Mazmur Daud ketika dia melarikan diri daripada anaknya Absalom. Ya Tuhan betapa ramainya musuhku, betapa ramai yang bangkit melawanku, ramai yang berkata tentangku, Allah tidak akan menyelamatkannya. Tetapi engkau adalah perisai melindungiku ya Tuhan. Engkau mengurniakan kemuliaan dan mengangkat kepalaku. Kepada Tuhan aku berseru lantang. Dan dia menyahut seruanku dari bukit sucinya. Aku berbaring dan tidur. Aku terjaga semula. Kerana Tuhan memeliharaku. Aku tidak akan takut kepada puluhan ribu yang bersiap sedia melawanku dari setiap pihak. Bangkitlah ya Tuhan. Selamatkanlah aku, ya Allah Tuhanku, palulah semua musuhku di tulang rahang mereka, patahkanlah gigi orang jalim, daripada Tuhan datang penyelamatan, semoga engkau memberkati umatmu.